Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Eseremu Aleikum të ndërhuar të lishikues, faqja mishira dhe begatita lau të qofshin me ju i jemi në muaj në madrishëm të Ramazanit dhe më lejoni që t'ju uroj këtë muaj e t'ju dëshiroj gjithashtu agjerim të let. Me muaj në studjet të ndëruar të rishikuhës për t'ju dhem përgjigje, pa t'ju shimë përgjigjeve që ju t'ashma i kene adresuar në postën tonë elektronike, është hoqja jonë ndëruar Faruk Lohaj nga Ferizaj. Esremu alikum dhe mirës. Alekum salamu të Allahu barakatu, mjësë vëgjej. Ajer hoj ndëruar për të vazhduar me rrjedhën e emisionit. Un po lezaj pyetjen e parë thot një televizikues: "Kam dhimbje të mëdha dhëmbi, prandaj thot a lejohet të shkoj te mjeku nëse ai më japin ekcion a prishet algjerimi?" Ne falënderojm Allahun, fillojmë me emrin e Tij, dërgojmë selavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. El usma Allahu dal shanohu që të na lehtësoj algjerimin e këtij muaji të bekuar, të na pranoj atë. El usma Allahu që të na lehtësoj që a gjerimin të akalojmë sa ma lehte, sa ma mirë, këtë muaj të ambushim me pun edhe vejprat mira. Përsa i për këtë pyytis tuaj, apo të të të lishikuesit, Allahu Subhanahu wa Teala në ka obliguar me obligime të cilat të të mira edhe të të lehta. As një prej obligimeve të cilat në ka obliguar Allahu me to, nuk janë të cilat e dëmtojnë shëmdetin, apo personin, muslimanin, besimtanin, në gjendin normalë. Andaj, dhimbja e dhëmbit në mujnë e Ramazanit nuk është një smundje e cila ne dhe në lejen që ta prishim agjerimin. Përveç se në qovë se smundja është aqë e madhe, ose dhimbja është aqë e madhe, sa që ne dhe të rohemi që të hamë ose të tëpim prej ushime ose prej pive, ose të tëpim i lache barra të cilat përshim ban apo i lache që na i paksojnë neve dhimbjen. Soj përket e, smundjeve gjatë mujtë Ramazan jenë tësa smundjeve të cilat pa tjetër muslimani duhet të aprish agjerimin. Në qovës është i dityruar të përdori lachen atër e aprish agjerimin. Soj përket dhimbjes e dhëmbet në qovës e ka nevoj ajtë shkojtë e dentisti të kontroloj dhëmbjen. Kontrolimi dhëmbet nuk e prish agjerimin. Po gjithashtu, edhe marja e injekcionit për me nëzirë dhëmbin, nuk e prish a gjerimin. Po edhe vet nëzirëja e dhëmbit, gjatë ditës e Ramazanit, dhe risa muslimani është duka a gjeruar, nuk e prish a gjerimin. Por, muslimani do të ketë kujdes që gjakuj cili rjedh pas nëzirës e dhëmbit, ose pas operacionit e dhëmbit, të mësë përbihet, të mësë qohët e pohë që thojmë ne. Për ndryshe, vet Nxirrja dhëmbët nuk e prish xherimin dhe nuk ka ndonjë pengesë, nuk ka ndonjë problem që të nxirret dhëmbë gjatë muajit Ramazan, domethënë gjatë ditës kur jemi të xherurshëm ose të mjekohet me një me, me tjetër, me kusht që ë jaku mos shkojë te poshtë apo eventualisht ndonjë ujë që e pastron gojën apo e pastron dhëmën, mos shkojë te poshtë. Allah ju shpërbleft, hoqy ndëruar, për e tja e radhe së shkjo. Thoj një të lishikuhës, unë i kam 15 vitë, thotë dhe a e kam për obligima gjerimin, pasi që përindri të mishë për shherme, qërton dhe më thonë se je i e i rianë dhe për të gjeruar. E, ne si musliman, duhet të adim se obligimet me të cilat nga ka obliguar Allahu Gjellëshanuhu, disa për obligimeve e kanë kohën e caktuar, prej, ose moshën e caktuar, prej kur muslimani duhet të, të kry atë obligimë ose ndryshet them, të më stalej atë obligim, së kur që është qështja e namazit, apo qështja e agjerimit. Andaj, agjerimi, së kur se dhe namazit, jënë obligim, bëhenë obligim me kohën kur muslimani apo muslimania hynë në moshën madhore. Ulemaja djetarë të agjalarët e fikut e jështëpërdenësës islame, kanë diskutu përveç shenjave të njështë, kur muslimana apo muslimana hyn në moshën madhore e kanë tekse prej shenjave që muslimana apo muslimana hyn në moshën madhore është edhe mbushja e 15 viteve. Anta çdo musliman i cili mbush 15 vite e ka obligim falen në namazit dhe e ka obligim agjërimin e ramazanit. Ktu do të thekim se muslimant prindret dhe kujdestarët e fëmijëve, fëmijët e muslimanë e kanë obligim fëmijët e tyre ti mësojmë që të agjërojnë, po edhe të falen, çu është ngaaporosit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ti mësojmë, që ti mësojm fëmijët e tonë dhe ti ushtrojmë me namaz edhe tuamsojmë atyre prej moshës 7 vjeçare. Kurse në moshën 10 vjeçare në farë mënyrë edhe ti detyrojm ata që të falen, që të përgaditen dhe të bëhen e, musliman besimtar dhe të mësohen me rregullat e, e fejes islame. E pra, edhe agjërimi muslimani edhe muslimani a prindrit muslimani, ose kujdestarët e fmi o muslimani, e, Musliman, e ka në obligim që i të ushtrojnë ata mëherët. Të regonë është radialloha në ha, se muslimanët në kohënë për nga merit a.s. edhe pas rdekës për nga merit a.s. i trajnënin fmit dhe i mësënin fmit që të agjerojnë Ramazanin dhe i mësënin ata. Thotë është radialloha në ha, kur e, kur prindrit musliman në kohën e pejgamberit aleyhissalam dhe pas kohës së pejgamberit aleyhissalam ishin fëmijë që të agjëroin, ishin fëmijë që të agjëroin. E pastaj kur ata kërkonin ushqim, ata ju jepnin lutra, që ata me lutë e kështu që me shtyk kohën e agjënimit deri tek iftari ose deri afër iftarit. Prandaj ne si musliman e kemi për obligim që t'i mësojmë fëmijët e tan që të agjërojnë edhe pa mbush 15 vjet. E kur të mbushin 15 vjet, atëherë E kanë obligim, sikurse edhe të rriturit, sikurse edhe të rriturit, që ta agjërojnë muin e Ramazanit. Pra, çdo musliman, edhe çdo muslimane, që i ka mbush 15 vjet, e ka obligim me agjërua muin e Ramazanit, sikur që kanë obligim edhe të rritët e tjerë musliman. Allahu e shpërblet tho' gjë ndëruar pyetja radhësosh kjo tek ne tashmë është bër tradit që gjatë Ramazanit ti të rastim te afërmit dhe njekohësisht ne ftohemi nga te afërmit tan. Dukët si kërë është bërë obligim dhe tradit e jona, që ka të keqët içka në qovë se e vazhdojmë një tradit e tilë? Allah është për lefë të pyytësin për këtë pyytje. Aqërimi është një ibadet, një adhurim, i cili i bashkon muslimanët, i bashkon ofërës ofërës, i bashkon namazën e talavive, i bashkon namazët e didës, i, i bashkon në iftarë, i bashkon në syfërë. Sidomos ata të cilët jetojnë më në vend dhe më në krahin po them. Në kohën e net agjrojnë, në kohën e net bëjnë iftar dhe në kohën e net edhe bëjnë syfur. Sa i përket shkurës nëpër iftare dhe thirrja e njerëzve nëpër iftare, kjo e ka një bazë. Njerëzit e kanë bërë këtë dhe e bëjnë duke u bazuar në fjalët e pejgamberit alayhi sallatu wasalam. Kur na thot pejgamberi alayhi sallatu wasalam, "Sa se i musliman" i cili i jep iftar një muslimani, dhe ta ketë shpërblimin sa shpërblimi i ati a gjeruasit, pa ju mungu fare a gjeruasit shpërblimi. Pra të, muslimanet prej kohësë për nga mejët a.s. e dherit të këtash, edhe kanë me vazhdu me lejnë Allah, që të mundohën që të juapin iftar a gjeruzve. Pra të, ka thonë dikosh për gjenatatëve të hershme, ku shdën, ku shdën, ku shdë një musliman, Eti lidhën me agjeru një Ramazan dy herë, letë ta agjeroj atë për veti dhe çdo ditë letë ja jap nga një iftar një agjerusi, kështu që ai do ta fitoj shpërblimin e vet me agjerimin e Ramazanit dhe do ta fitoj edhe shpërblimin e aty në agjerusve, të cilët ju kanë dhënë aty në iftar, pa ju manguar ty në fare dhe kështu do të më do të agjeroj dy Ramazane për një herë. Her. Do ta marr shpërblimin te Allahu subhanehu ve teala. Por shkurën e për iftare dhe ardhen e për iftare dhe thirrën e për iftare, sidukut është një traditë e mirë. Është një traditë e mirë në saza normale, pa i ngarkuar të tjerët. Se ndoshta dikush nuk i ka kushtet, nuk i ka mundësitë që ti pres musafirët. Por kur shkojmë tekun, do të bëjmë, shkojmë me paralajmërim, ti paralajmërim, ti paralajmëroj menjëherë dhe kjo është për edukatës të ziyaretit, për edukatës të vizitës, që ta lajm ta, la, ta paralajmërojmë Nikocirën se ne po vimë ose dojmë me ardh, a ke mundsi ti më na prit? Në, në qoftë se ai na pranë, Allah e shpërblym. Po në qoftë se kërkon falje, nuk ka kusht të keqe. Për atë sesi musliman, duhet të edukohemi me edukata islame. Dhe për edukatave islame është që kur të shkojmë të vizituoj dikun, dikën, ose kur dojmë vizituate, të kërkojmë leje. Tash elhamdullahu që Allahu na ka lecuar që ështëja e telefonit, që ështëja e internetit, e, një, një mesaj, një letër, një telefonat, kërkon për ti që e, e, e, e pyt, a ka munësi, nuk ka munësi, është i zanës, është i zanën, edhe nuk ka këfar problemi të marrë me leje. Në që fësaj është i zanën, ne në, nuk në guzën të hidhërohemi, ose të mërzitemi, pëse aj nuk në pranojnë, sepse ne duhet të arsuetojmë musimanin, Allah lem që shi ka halët në shtëpin e vetë. Se përket kësaj, është mirë që ti cekim disa gjana që e, muslimant shumë vizitohen kone e iftarit. Dhe shpesh her, disa prej muslimanve, disa prej besimtarve ton, e agjerojnë në Ramazanin edhe e bojnë shumë punën e, ma, e bojnë shumë të malë që është në agjërimit, që është në iftarit. Shkojnë punë vindë dë musafirë, qohënë, bojnë darke, bojnë iftare, bojnë angajimet mlaja. Dhe mirë po, Dishka Lantë shumë mangu të sa gjana E cila është ajo Shpesh në eve në ndodhë Vjenë dikush një më së hafer Ndështë a pini qytetin, qytetin tjetër Esme kilometra Ose aj i cili e ka prit Banë hargjimet maja E vinë, e bëjnë iftar E pas iftarit Nuk e falin namazin në akëshamit Dhe më thonë Si kurse ata e kanë kuptu Se iftarit e një, shum, një punë shumë e madhe Kurse e kanë harru falin e namazit Antaj muslimani dhë të dinë çurçkai dikun me hangr iftar, le tadense puna e iftarit është puna e fejes. Nuk është vetë puna darkës. Puna e iftarit është puna e fesë. Un po shkoj me vizitut dikën për iftar, po kërkoj shpërblim te Allahu që të më shpërblej për vizitën që po ja bëj, sidomos gjatë muajit të Ramadanit. Gjastë qohet vleshme. Edhe ai i cili e pritet musafirin, konsideron se fiton shpërblim të madh te Allahu dhe lëshanu kur e pritet musafirin, edhe kur jep atij iftar. Mirë po, në që fësa e nuk e falak shamin, e ka banë një punë shumë të vogël, e ka lanë një punë shumë të madhe. Pra të, falja namazit është shumë ma e nëndësishme dhe nuk ka asot kurse si me një shpërblim që na e fitojmë, kurja apin dikuj një iftar, ose ne kërë i shkojmë dhe i vizitojmë dikën për iftar. Allah jo shpërblim të gjindëruar, pëtja radhe së shkjo. Djetë thotë në familie Nazuri Gjume dhe nuk arritëm të zgjohemi për syfyr. Me gjithë këtë thotë e kemi agjeruar të gjithë ditën, por me interesan, a është i sakt kjo agjerim pasi që nuk e kemi bërë njetin para se të filloj me agjeru? Elhamdunillah. Fillëm ishtë agjerimi, si kurse të gjithë adhurime tjera, kanë nevoj për njetë, dhëtë me bo njetin. Do të bëni këtë asht më zëmë, nuk ka nevojë të thonë me gojë bëna 100 ditën e nesëmtitën e sotshme, por në njëri kur të zhon një syfër, do të thotë pse përë, zhon syfër, zhon syfër me me hangar syfyrin. Pastaj duke hangar syfyrin e këqur orën. Ai ka or koha i, i syfyrit apo jo. Dhe kjo është njëhetë që ai e ka njëhetë kur vjen koha i fta, e, koha i syfyrit me nan ushqimin dhe me fillu agjërimin. ë Ai teli e, e ka zon xhumim më herët çka ndo mes Ramazanit pasi që ka, ka filluar ai Ramazanin, domthonse se e kanë zonë gjumi dhe nuk i ka dalë gjumi për syfër. Ai faktikisht e ka pasur një të më çun syfër me hangër syfër edhe menjënu ditën e nesarme. Kështu që ajo ditë se në ai e ka agjëru, pa syfër, agjënimi i ti tij është i saktë. Nuk ka kur fatmete, nuk ka kurfar problemi, sepse ai faktikisht e ka pasur njëtin prej fillimit të Ramazanit. Për atë shpeshherë e populli na pyesin. E thonë hoc, a do të më bëni jetë çdo natë, por me për ditën e nesërmë apo më iaftoni një jetë. Donë të përgjigja, është më iafton një jetë. Ni musliman, po don me po dëgjon që sonte për shembull fillon nata e Ramazanit. Sonte e bën jetë ç po vendosin me lein Allahut me e më fillu axherimin edhe me axherum Elen Allahut subhanahu wa taala. Kështu që nuk ka nevojë çdo nat me bë niyet për me axheru ditën tjetër. Andaj axherimi i çdo familje është i pranueshëm me lena Allahut dela shanu dhe nuk ka kurfar mangësie përveç se ata kanë axheru pa syfer me siguri e ndoll më shumë, por për atë lodhin do të shpërblen Allahu subhanahu wa taala. Pë të radhës është kjo. Dani sot për Ramazan jemi duke lexuar Kur'anin në gjuhën arabe dhe pyetja ime është kjo, ka ndonjë hadith për lutje pasi të lexohet Kur'ani. Allahu ju shpërbleft. Allahu shpërbleft të gjithë muslimanët e të gjithë besimtarët, të cilët mundohen muin e namazanit ta ringjallin me ibadete me adhurime, edhe ajo që është që edhe kjo kërkohet për çdo musliman që ta dalloj muin e namazanit prej muajve tjerë. Muina Mazanit ndryshe nifet edhe muaji i Kur'anit, sepse është muaji në të cilën ka zbrit Kur'ani. Është muaji në të cilën ë është lexu Kur'ani. Është muaji në të cilën ë Allahu subhanahu wa taala e ka zbrit Xhibrilën alayhis salam tek Muhamedi alayhis salam çoz bashku ta përsërisin Kur'anin, ose më drejt të them, që Xhibrili t'ia ja lexoi Kur'anin ë Muhamedit alayhis salam dhe Muhamedi alayhis salam ta përcjellë dhe ata ta, -ta lexoj Kur'anin bashkë me Xhibrilin. Përveç se në vitin e fundit, në Ramazanin e fundit që e ka xhëru, që e ka xhëru Muhammedu alayhis salam, Allahu te lëshuan e ka zbrit Xhibrilin Muhammedit alayhis salam dhe e ka bë, e ka lexuar dy herë, qoftëm na e ka bë dy herë hatme Kur'anin Muhammedit alayhis salam me me Xhibrilin. Andaj kur muaj i Ramazanit është muaj i Kur'anit, ne duhet ta shtojmë leximin e Kur'anit gjatë muajit Ramazanit. Mirpo, më sa unë kujtoj nuk ka ndonjë lutje të veçantë që muslimani duhet ta bëj mbas leximit të Kuranit, mbas sa ta bajë hatme Kuranin. Nuk di, nuk un kujtohet që ka ndonjë hadith ose ndonjë fjalë e pejgamberit alayhiselam që flet për të. Mirëpo për, në përgjithësi, ë muslimani është mirë që pas çdo pune të mirë, pas çdo vepre të mirë që e bën, të bëjnë dua, të bëjnë lutje. Dhe shembullin e mirë për të e kemi Ibrahimin alayhiselam edhe Ismailin alayhiselam kur e kanë ndërtu Cha'an E kanë moni lutje Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim. O Allah pranoj na neve kët punë, kët vepër, sepse ti ai je ai cili na dëgjon dhe ti je ai cili i din din çka ka në vetveten ton dhe na di veprat tona. Hoqë nderuar pyetja radhësosh kjo me çfarë është preferuar thotë një televizikues të bëjmë iftar dhe çfarë duhet të themi para iftarit a ka ndonjë lutje që ju do të mund ta tregoni. Allah shpilet. Tash më hera se Çështja e iftarit është pjesë e fesë. Andaj ne duhet të mundohemi që edhe iftarin ta bëjmë ashtu siç ka porosit pejgamberi Allahu subhanehu ve sellem. Osa shtuçmë namsul në fjalët e Kuranit ose fjalët e pejgamberit Allahu subhanehu ve sellem. S'ajpërkët bënë së iftarit Muhamedi Allahu subhanehu ve sellem na ka porosit të thonë bëni iftar me hurme. Me hurme të njoma. Sepse hurma është një frut që e ka kryu Allahu dhe lëshanhu në mesin e shumë shum frytet dhe tjera, dhe e ka përmenda Allahu në Kur'an. Dhe hurmja, dhe përmën, ka shumë sheqer, dhe e ka shumë, dhe përmën, vitamina. Pra të, për nga meri, sallallallu e sallam, e ka përdoj hurmën si ushqim. Dhe që shtregon, aisha radi Allah nëha, se ka kalu një mujë, dëmujë, tëre mujë, nuk kemi dhe zjarë, në shtëpinë e pejgamberit arsan, pasi që pejgamberi i san ka jetuën me skami, nuk ka qenë i angazhuar me punën e dyallëkut, por ka qenë i angazhuar me punën e pejgamberllëkut. Kështu që thotësha na dhe Allaha se ushqimi jonë çka ka qen? Ka qen ujë dhe hurmë. Andaj hurmja është një frut që është shumë ushqyes për muslimanin për besimtarin. E muslimani pasi që të ketë agjëruar ditën e tërë, ka nevojë shumë për një ushqim, i cili është me të vërtetë ka e, një ushqëshmëri të mirë. Andaj, në ka parosit për nga mejë, sallallallaj, që të bëjmë iftar me hurme. Monsë eshtë jetë hurmeja e, e njomë. Në qovësë nuk kemi hurme të njomë, atër bëjmë iftar me hurme të, të fatë, ose që është e konservu me. Thotë për nga mejë, lënsëm, bënë i iftar me hurme. Në qovësë e s'keni hurme, atër bënë i iftar me ujë, fe inë në hu të hur, sepse e Nëse dojmë bëjme iftar, çu na ka porositë pejgamberi alayhiselam, fillimisht bëjme hurme. Nëse skemi hurme të njom, atërbëjme iftar me hurme të thatë. Nëse skemi hurme të thatë, bëjmë iftar me ujë. Po. Nëse s'na gjinët ujë atë ku gjindemi ne, me çfarë do ushqimi halal që është, bëjmë iftar dhe nuk ka problem. Pejgamberi alayhiselam ka një lutje kur është kur ka bën iftar, ka thonë Allahumme lekesumtu u obika amantu wa ala risqika iftart. O Allah, për ty kam ajëruar, në ty besoj, dhe pëbaj iftar me rëzkun tanë. Pas ta e ka bani doa tjetër, duke thënë, dhehebë dhema, o pëtëllet e lërruku, o thëbët e lërru, insha Allah. Shkëj e tja, ushu e tja, kalëj koha e tjes. O pëtëllet e lërruku, edhe unjëman dë martë e trupit me ushim, o thëbët e lërru, insha Allah, edhe shpërlimi u shkru të Zotë i Gjellëshanu, që ndraj shkëj se vapë i shpërlimi të kallahu subhanu wa taala. Tash për tash që kujtoj këtë, këtë dy lutje që i ka bërë pe nga meri, a.s.a.s. kur ka bëjftar, normalisht ataj që ka është para këtunit, dhjena aja që me bëjë bismillah, sepse musimane ka obligim që kur të u shqihit, dhe bëjë bismillah. Edhe njëftar, edhe në syfër, edhe në drejkë ndarkë. Hoqë ndëruar Allah ju shpërbleft edhe pyetje të radhës, pa të shimë gjendë të lidhura me Ramazanin, por kaqësaj për këtë pjesës e partë të këti emisioni, do të rikëthejemi pas pak për të marrë përgjigje nga ju në pyetje të radhës. Të ndëruar të lishikues, ne për pak që aset do të ndahemi, ju qëndranimene rikëthejemi pas pak. اشرف والعراب والعجمين خير من يمشي على قدمين بسط المعروف جامعه صاحب الاحسان وال Aleikum të nderuar televizionistëve i kthehemi në studio me mua sht hojja Jon Faruk Lohaj i cili është duke u përgjigjur pyetjeve tuaja. O xhë nderuar në vazdim na pyet në fakt na përshëndet Arta me selam aleikum dhe thot kam këtë pyetje për hojën. Nëse të kaluarën tim e kam bër ndonjë gabim për të cilin jam penduar, a kam bër thot keq pse nuk ja kam rrëfyer dikujt këtë gabim por vaspectjisht kam kërkuar falje prej Allahut ë të gjithë ne kërkojm falet Allahut جل شأنه për mëkatët që i bëjmë, për gjunat që i bëjmë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se çdo i bëri ademit, çdo njerëj është mëkatar, është gjunaqçar. Por mënyra e mirë për mëkatarët e gjunaqçarve është ai që i pendohet tek Allahu subhanahu wa taala. A falenderojmë Allahun جل شأنه që në motrtonën ja ka lehtësuar Allahu جل شأنه që të pendohet për mëkati apo për shumëkateve është obligim për gjithë dhe musliman për gjithë dhe besimtar që të pëndohet të këthejt Allah subhanu wa ta la mësikurisa o gjallar tjer kanë folës e dhe të flasin për temen e pëndimit të selasht një tem e gjër por muslimani do të pëndohet për gjithë dhe mkat që e bën për gjithë dhe gjunat të cëllë në bën dhe mund të pëndohet në për gjithësi, për gjitha mkatet të i drejtojtë Allah të, dhe t çot ia falt të cila të gjitha mkatet. Dhe në mënyra tjetër mund të dretohet Allahu delshanu për çdo mkat të mkatë veç e veç. Ta lut Allahun të jëlshanu duke thënë, ma fal filan mkatën, filan mkatën, filan mkatën. ë Mshjej fja mkatëve në këtë botë, edhe kjo është një obligim. Muslimani, nëse ka bën një mkat, e pastaj atë mkat e ua tregon të tjerëve tashkavon edhe nën kat tjetër. Pra tregimi i mkateve të tjera ose për fatkeqë çuq ndodh shpeshër ose shumë ata njerëzve që me mkatet e tyre ata lavdrohen, e ka bënë një mkat, e ka bënë një gjuna, e ka bënë të keqë dhe lavdrohet para njerëzve me ata, le ta din se tash me këtë dytën e ka bërë një mkat tjetër. E ka dyfishum katën. Pra atë thot pejgamberi alayhisalatu wasalam: Kullu ummati muatha illa al-mujahirun të gjithë, i gjithë i mejtë im, është i falur, do të i falin mkatët, përvesë se ata, të cilet la vëdruhën në mkatët e tyre, apo, më më më thënë, i tregoj mkatët e tyre. Kusë në haditin tjetër, të regonë për nga mirë, sëllë Allah, sëllë Allah, sëllë Allah, sëllë Allah, sënditën e kemetit, Allahu dhe lëshanëhu do të i fletë së cilet njeri, së cilet besimta abile. Veç e veç. E pastaj Dhe të thët, o filan, a e kujtën filan më katin që e ke berë. E pastaj njeri ju, besimtari, pa tjetër dhe të të përgjigjit Allah se po e kujtëj filan më katin. Allahu dhe të thët, ta kumbulluat të në dynja dhe të përta falisat. Pra, me këtë hadith, po të regon për nga mene sallallahu esenam, se Allahu për të regon ati, muslimanit, ati besimtarit, se ta kumbulluat gjuna në, në, në dynjatë, dhe përta fali tash në aherat. Andaj, pra, është obligin për muslimanin, që në qofë se e ka bërë një gabim, të mbuloj atë, në qofë se ka rëshidikun, të, të mbuloj atë gabim. Dhe e ka haram, e ka të ndalume, që ta publikoj gjunahin e vatë. Sepse një gjunah, i cili nuk të regohet, ka gjasa më shumë që të falet të kallahu subhanahu wa ta'ala. E lusim Allahun, që të mbuloj gjunahat tona, në këtë tonë do t'na i fal ditën e kremit. Për të radhës ushqë në ditën e parë të Ramazanit në mes ditë pa qëllim thotë ngripa dhe piva ujë. Pasi përfundova më kujtuat se unë isha agjërusham, a do thotë kjo që un duhet ta kompensoj këtë ditë a llogaritet Ramazani i plot apo është prishur. Ne falenderojmë Allahun subhanuhu teala, ishte ne ka kriju kështu. Dhe njeriu që, alab, që në gjuhën alabe që vëtë insan, fjala insan, ose emre insan, rrëtë për fjales nësje, që dhe më thonë është harrestar. Antaj njeri ju jo harran. Dhe zakon ishtë në ditët e parat të Ramazanit, si dhe më zë ditët e parë, e ditët e ditët e trejtët e, ditën e më pak, po si dhe më zë ditët e parë, shumë besimtar, shumë agjerus, harrojnë që jenë duke agjeruar. Dhe hanë, apo pinë, apo ushqehen, me ushqime të nd por Allah subhanahu wa taala wa faal kat mukat sepse e kanë bër me harres pa çëllim dhe mua për këtë na tregon pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem se ai musliman ai besimtar çust agjërushëm dhe han ose pin me harres na asjen faqat atameh allah wa saqah fot pejgamberi alayhi salam ai ti le han ose pin duke qen agjërushëm me harres dhe mën hanët ose pinë me harres, le të vazhdoj agjerimin e ti, le të vazhdoj agjerimin e ti, duke ndërprej u shimin në atë momentin kura ti i tako, kura ti i kujtohët, se me të vërtet e ka u shyrë Allahu dhe e ka u i të ratë. Pra kështë për më shyrës të Allahu dhe lëshanu, është për rahmetit Allahu dhe lëshanu, që dykush duke qenë agjeru shumë, hanë edhe pinë. Faktikisht a i cili ka hangër, ose dhe ka pi, faktikis urien edhe etjen mirë po ka hanger edhe kapi është ushqyë do të thon pa qëllim duke harru kësht rahmeti allahut dela shanu e ka ushqyat e dhe prapë është problem për xherimin e vet andaj një musliman ishte harron ose i ndodh kjo që ka ndodh këtij pyecit atë e ndërpret më një herë nëse duke e pij ujin i kujtohet se ka se është xherurshëm e ndërpret gotën atë që ka kon gojë e nxjerr prej gojës edhe vazhdojnë me agjerim, edhe nuk ka kurfar problemi, nuk ka kurfar gjunahi të Allahu subhanahu wa ta'ala, sepse Allahu djeleshanu nuk nga ka ngarku me atër kur ne haroj, nuk nga ka ngarku Allahu, edhe kjo është pe i rahmetit të Allahu subhanahu wa ta'ala. Për e tjara dhe së shkjo, qëvar janë ditët e shëvalit, pëse që u anë kështu dhe a duhet a gjeruar ato? Mu i shëval, është mu i hënor i, i, i dhjeti, si pasërendit, vjenë me njëherë pas, një pas mu e mujë nantë është mujë Ramazan. Pra mujë shëval është mujë i cili e pasën mujë Ramazan. Dhe ditë të shëvalit, jënë 6 ditë, të cilat është mirë, është sunetë, dhe mën bon është traditë, është porosijë për nga mejët a.s. që t'i agjerojë muslimani pasi që t'a ketë agjeruar, agjeruar mujë në Ramazan. Filimisht, do t'a kuptojë muslimani se e, dispozita e këtyne 6 ditëve është sunetë. Dhe bëhon, është mirë të agjërohen, është mirë të agjërohen, sepse për nga mejre, a.s.m. thët, menë sa me Ramadane. Ajë cilë e ka agjëru mujë në Ramazan, thumë me e të bërëhu sitën minë shëval, e pastaj i ka pasu Ramazanin me gjash ditë prej shëvalit, është si kurse me agjëru, ka enëhu sa me dhehrën, si kurse me agjëru, krejtë kohën. Sepse në shëriatin islamë, në fenë e Allahut dhe lëshanhu në këtë fetë madhështore në këtë fetë e Allahut dhe lëshanhu Allahu na shpërblen me shumë fish, me 10 fish, me 700 fish dhe me pa kufi. Andaj në start e sevapet e muslimanit për punë të mira dy fish e, shumë fishohen me do të thonë 10 fishohen. Kështu që muslimani kur e agjeron muin e Ramazanit, shpërlimin te Allahu dhe lëshanhu e ka sukur me agjëruan 10 të muaj. E pastaj Kur ia xherën edhe 60 ditë të shevalit, është sikur më ia xheru edhe 60 ditë, që bajnë edhe dy muaj të rr, andaj po bajnë sikur kur ia xherën muin e Ramazanit, edhe 60 ditë shevalit, është sikur së më ia xheruar, domthon 12 muaj gjatë të vitit. E kështu çdo vit, sikur më ia xheru tërkohën, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pra muslimani pasi që të keth agjëru muin e Ramazanit, e pasi që të keth festu agjërimin e Ramazanit me ditët e Bayramit Pas ditës vetë banamit, fillon me agjëru këto 6 ditë. Pra chuon ditët e shevalit, pasi që janë pjesë të shevalit. Është mirë që të agjërohen këto 6 ditë ngjitas, rradhazi. Nëse ka mundësi. Por nuk ka kurfar problemi, nëse agjërohen edhe ë një në këtë javë ose dy në këtë javë, javën tjetër, javën tjetër, më nëse është që brenda muji qeval të agjërohen 6 ditë dhe e shpresojmë te Allahu sëtan si tash problem ajhtu çuash na ka premtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pooj ndëruar allah i shfablefth dhe pyetja rradhas e në ish kjo nënën e kam të smur nga sheqeri dhe nuk po mundet të tho ta xjeroj vazhdimisht është me insulina si duhet ja bëj ajo ta kompensoj atë apo bën që në emër të saj dikush tjetër ta xjeroj fillimisht elus me allahun dhe alashanu që të shëroj të gjithë të nsumurit besimtar. Tua lehtësej dhimet ato, atyre, dhe të shpërblej për sabën e përdurimin që e bëjnë. Smunja është një ligjë i Allahot djallë shanëhu që ka dërguar të krijesat e ti. Dhe muslimani do të baj sabër, do të baj durim, kur i vjen ajo, ajo goditje, ajo bela. Thotë për nga meri sallallahu esallam se muslimani Shpërblejë të Allahu dhe lëshanu për gjithë dhe fatkeqësi. Në qovës edhe një thejrë i hyrë në këmbën e ti dhe i banë sabër dhe të shpërblejë Allahu subhanu vëtër. Ta Pas taj, saj për këtë muslimanëve besimtarë, ata të cilët jenë të smurë me smurë i kronike, smurë i kronike e cila e, nuk mund të përballoj agjerimin besimtari, muslimani, nuk është i obliguar të agjëroj Ramazanin. Sepse Allahu Dhe Lëshan nuk e kanë ngarku besimtarin me atët që ka e dëmë tënë. Pra të hoqëllarë kanë, kanë bërë dalim kur kanë full për smundjet që i godasin agjëruesit dhe kanë thanë qofë se një smuje, smundje është që muslimani nuk mund të agjëroj ose smunja e dëmë tënë shëndetin apo e vonon shërimin atër ai musliman duhet mon, të mos agjeroj, pas, e në qovë së shërojt pas ramazanit, ti kompenzoj ato dit. Mirë po, me sa duket ata pacientë, të cilët jenë të filoj të smundis, dhe të cilët vazhdimisht përdorin insulin, duhet të më thonë këta, nuk kanë mundësi që të agjerojnë, sepse gjithmonë duhet me, me, me përdorë bara. Qështë e tyre është, që e, këta duhet të ushqen nga një dëvarëfër për gjithë dhë ditë që duke agjerojnë. Dhe nuk kanë në katë, nuk kanë gjuna të Allahën. Dhe në që nuk kanë në më rriden e u ala seferin fë ndetun min e jamin u harë. E aji cili është ismur, ose është ullëthar, dhe nuk mund të agjeroj, ose nuk ka agjeruar, atër i kompenzën ato me ditët të tjela. Kjo në qovë se pacienti shëruhet pas Ramazanit. Po në qofë se nuk shërot pas Ramazanit, atëhere aj e ka obligim ta është qëj një të varëfër për një dit që nuk e ka agjeruar. Kjo dëmon mund të bëhet në disa forma, një formë është që ta merë një dëvarëfër dhe ta është që ta merë një dëvarëfër dhe ta është që ta merë një dëvarëfër për sa dit ka nuk ka agjeruar, për ashtë dit ta është që ta është që ta merë një dëvarëfër një herë nj I të dhe një alamazan kërë është bërë plakë shumë edhe s'ka mujtë me agjeru, atër i ka thirë 30 fukara, ja u ka lanë një darë ka po një drejkë edhe e ka kryu obligimin të Allahu Subhanehu Vata. Atër ho gjindëruar përra për mbyllës e këti emisioni, për lezaj dhe pyetjene fundët. Unë do të tëtoj, thot, pas pak kohë për nësvitër, ma aeroplan, a duhet që pati jetër të prisha gjerimin pasi unë logadritëm ullëtarë. E përmend anamira se Allahu na tregon Kur'an duke thënë: "O ai që ishin të sëmurë ose në udhëtim, fa'idatun min ayamin okhra." Ai et li kaçan ose është i smur ose është udhëtar dhe nuk ka agjeru, fa'idatun min ayamin okhra. Atëherë ajron ditë tira i kompenzon këto ditët e Ramazanit. Mirpo, sa për për i përket udhimit, xhollarët kanë fol për çështjen e udhëtarit. Se ai cili udhëton dhe është ullëtharë, dhe si pas ajetit Kuranit, e ka të lejuar që mështë agjëraj atë ditë, e pas taj t'i kompenzoj. A ma mirë është me agjëru gjatë ullëthimit, apo ma mirë është mështë me agjëru? Hëgjëlarët kanë dhe një komend pak më zgjëruar. Ata kanë thonë se, në qovë se agjërimi është i lehtë, është i kolajshëm, dhe nuk e mundën gjatë ullëthimit, atëherë a Më mirë është që të axhëroj gjatë udhëtimit. Pse të axhëroj? I kanë përmendën disa shkaqe. Një, që ai axhëron me axhruesit tër gjatë namazonit. Dhe axhërimi gjatë namazonit është më i vlefshëm sesa jashtë namazonit. Në një. E dyta është që axhërimi me njerëzit e tjerë është më i lehtë. Sepse e din që të gjithë po axhërojnë. Kur kur din lodhje, e din se të gjithë axhëruesit në din lodhje. Dhe treta është që më shpejt e krynë obligimin e Allahot subhanahu atala. Pra në qofë se e e ulltar dhe ulltim është i lehtë, si kur tashë që bëtë me me aeroplan, në koha është e lehtë, e fladish me shkurt, atër agjero, qofë se është me lehtë për ty. Në qofë se agjërimi e lodhë ulltarin dhe e mundan ulltarin, atër më mirë është që të e, që mos të agjerohet e pas ta i plotsohën me ditët tjera jashtë Ramazanit dhe nuk ka kur farë problemi, dhe mënë atë ditë që kompenzohën, jenë taman su kur si me pa agjeru në Ramazan dhe ka shpërlimin të Allahu subhanahu wa ta'ala. Atër ho gjindëruar, Allahu ju shpërblevë për prezent, se më pa dushim për gjitha për gjithët të dhena. Allahu shpërblevë të dhe juve, i falëndrojmë të gjithë të leshikusit për kohën që ka ndarë, Zë gjithë atë të të të kanë bë pjytje, Allah është për lefët, e lusëmë Allah në që të të një lehëcoj aqërimin e të të të në bajë kabun. Po, amin, është Allah. Të tashur të rishikuhës, në këtu të ndahemi, bashkët të të të koha me javën që të të të bjenë ndërja të herë, më shira dhe bëgatitë Allahu të të qofshin me ju.